Suara kita, kita coba dulu dari doa pembuka tadi ya. Nah ini, bisa untuk sendiri, bisa untuk bersama-sama. Kalau untuk sendiri kan, Allahummarhamni. Allahummarhamni bil... Gitu ya, nah, ini-nya diganti, nah. Kalau untuk bareng, Allahummarhamni. Jadi Allahummarhamn aja, kalau banyak-banyak. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa durawa hudaw wa rahma Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'annana mimma jahilna An layli, wa as-suqana tilawa tahu ana an hujatan yaa rabbana 'aalami al Laili Wa-Ana Al-Nahar Waj'alhu lana Hujjatan Ya Rabbal Al-Alamin Di situ kan harusnya Diidgombi-gunda ya Waj'alhu lana Hujjatan Ya Rabbal Al-Alamin itu kadang, kadang lagu kurang enak di situ. boleh juga <tuh> waj'alna hujjah. Tapi tapi enggak enak ya. Harus disambung. <tuh> <tuh> waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Kemudian halaman 10 11 bahawa dalam Al-Qur'an itu eh <tuh> <tuh> itu tadi untuk ibu dan bapak ingin mendapatkan sidi atau kasih atau tunggu ulang-ulang -ulang di rumah ya. Alhamdulillah, kerana timbul hujan besar, kita harus bisa harus belajar ya, untuk pagi ini. Walaupun mungkin Ibu dan bapa, Alhamdulillah, di rumah menikmati setelah sholat saya, salat subuh, wirid, baca Quran, inti dan ini, mendengarkan murotel tadi, Alhamdulillah ya, dengan suasana hangat. Baik Ibu dan bapa untuk murotel, untuk hari Selasa, Bisa disiapkan surah Al-Dukhan ayat 1 sampai 59. Disambung dengan surah al jasiyah ayat 1 sampai ayat 18. Itu untuk hari Selasa ya. Al-Dukhan ini ayat 1 sampai ayat 59. Kemudian dituliskan dengan surah al jasiyah ayat 1 sampai 18. Itu untuk hari Selasa. Baik Ibu dan Bapak Kita sudah sampai Ke ayat 91 Pagi ini kita akan meneruskan Ayat 92 nya ya Tahsinnya Harap Ibu dan Bapak bersabar Untuk uh, kebagian membacanya nanti ya Kita akan coba menyelesaikan Tahsinnya dulu Tak terasa nih sudah Cepat sekali ya Di ayat ke 90. Uh, dua ya dilihat <coughs> halaman 61 62 ya sekarang Al-Imran Ali Imran keluarga Imran uh, surah ketiga ayat ke-92 Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Kareem أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لَن wa matafiqu min syai'in fa innallaha bihi alim tidak akan kalian mencapai kebaikan hatta tunfiqu sehingga sampai kalian menginfakkan jadi belum belum disebut berbuat baik kebaikan kalau belum mau berinfak mimatuhibbun dari apa yang kalian cintai jadi jangan ngasih pas nasi nasi bekas apa bekas apa basi e, Berkorban, kambingnya kambing yang jelek nah ini harus yang baik-baik gitu ya mimbah tu hipun sesah memang ini kan bahkan ada kisah tapi harus ini kan ini Al-Qur'an berbicara seperti ini hmm, saya ingat dulu di kampung ya Pak Kiai itu bilang itu cerita-cerita Pak Kiai tapi Pak Kiai cerita lagi cerita tentang orang yang berceramah Iya Sesuai ayat surah Al-Imran ayat 92 bahwa kita tidak dikatakan berbuat kebaikan Kalau kita belum bisa memberikan sesuatu yang kita cintai Gitu kan Eh si anaknya teh Mendengar mukti kali begitu ya Kata A, kata mama Kata bapak Kata ayah uh, Tidak termasuk kebaikan Seseorang itu kalau dia belum berbuat kebaikan Belum memberi Belum berinfak Dengan apa yang dia cintai ayah itu kan semangnya ayam ayam jago gitu loh yang ayam pelung itu ayah senang banget dengan ay dengan ayam itu. Pas dia dengar ceramah ayahnya di masjid, itu pulang ke rumah, ayamnya dibawa, diambil kemudian dikasih orang. Pas ayahnya pulang, "Mama, mama ibu, mana ini ayam ayah?" Oh, tadi di Ambil mukti. Kenapa? dikasihin orang. Kerana tadi dia dengar ceramah. Kata ayah. Belum termasuk berbuat kebaikan. Kalau belum bisa memberikan sesuatu yang ia cintai. Ayah kan senang banget sama ayamnya. Wah oh, itu mah buat orang. Buat ayah mah lain lah ya. Ini. Memang, memang anek. Sepertinya bagaimana ya. aduh masyaallah ya. Tapi ini firman Allah yang seperti ini. Jadi kita... Tidak mencapai suatu, suatu kebaikan sebelum kita memberikan sesuatu yang kita cintai. Tapi tidak kalau memberikan tu jangan yang basi-basi, -bas, jangan yang bekas-bekas. Ya harta kan kita cintai. Makanya kan ada jakat, ada infak, ada sodako, dan juga ada ibu Maria. Ya. Ini alhamdulillah konveksinya jalan. Jadi ibu kalau untuk keluarga itu bukan dari uang jakat, dari infak. Kan gambaran logikanya kalau kita punya uang satu juta. Dikeluarin jakatnya 20, berarti 2,5% berarti Rp25.000. Nah, yang jakat itu Rp25.000. ya Untuk keluarga, untuk ayah dan bunda, ngambilnya jangan yang dari Rp25.000, tapi dari Rp975.000. Berapa? Ya berapa aja. Pokoknya setiap saat setiap satu berlipat jadi Rp700.000 gitu loh. Setiap Rp1.000 jadi Rp700.000. Itu lipatan-lipatan info kan seperti itu. Ibarat kalau... Salat itu salat wajib lima waktu. Nah, tambahan amalnya itu. Ba'diah kobliahnya itu. Salat tuha, salat hajat. Kayak gitu. Itu, Bu Meri. Ya. Jadi, keluarga jangan mengambil dari uang zakat. Karena itu kotoran. Yang dari harta yang sudah dibersihkan. Ini ya. Jadi, kita tidak termasuk orang ber berbuat baik kebaikan. Sehingga kita bisa memberikan apa yang kita cintai. Bima tuhibbun. Allah. Ini kalau baju mamudah, prakteknya mau coba deh ya. Tapi memang ini firman Allah. Gitu. Paling tidak memberikan jangan yang bekas-bekas yang gimana gitu ya. Orang kita aja enggak mau, enggak suka. itu. Ada juga kalau baju hmm, bekas pakai tapi layak pakai. Nah ini ini, ini pertimbangannya lah ya. Ya memang sebaiknya sih yang baik, tapi kan yang baru enggak ada. Asal layak pakai, keadaan kondisi ya. Karena yang orang kebanjiran, kelongsoran mereka butuh ya. Karena e, di kita mungkin baju itu tidak tidak ada artinya ya, nah, kurang begitu berarti. Karena baju kita banyak di lemari. Tapi bagaimana dengan mereka yang korban korban kebanjiran, kelongs ini dan itnya ini. Tapi memang memberikan yang layak, yang bagus itu lebih baik. Ini ini, ini. itu pro dan kontra. Itu ya gini ada kalau ya, doang jangan ngasih yang bekas yang baru iya yang baru lebih baik kalau ada kalau enggak ada nah itu kan lemari kan dilelang gitu ya dilelang sampai banyak baju banyak celana dipakai enggak itu menghisap kita akan akan menginintah pertanggungjawaban pada kita nah ini <tuh> ayat 92 ya Wahmat dan fikuh dan apa yang kalian infakan menshayi dari sesuatu faidulahas sesungguhnya Allah dengan apa yang kita infakan Ali maha mengetahui. Lantenalul biru hatta fikuh mimatu فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ Illa ma harrab israelu ala nafsihi min qabli an tunazzalat taurah Min qabli Kau Min qabli an tunazzalat taurah Qul fa بالتورة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمين Tadkal Allah, fadzibul Milah Ibrahim Hanifa. Katakanlah benarlah Allah, fadzibul maka ikutilah Milah agama, kebiasaan tradisi Ibrahim Ibrahim. Nah Haji kan ini, kebiasaan Nabi Ibrahim ya, syariat Nabi Ibrahim, iaitu yang diteruskan oleh syariat kita Nabi Muhammadnya dan kita pengikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam Fattabiuu milleta Ibrahim Hanifa Itu Hanifa Agama yang lurus Itu ya Kul sadakallah Fattabiuu milleta Ibrahim Hanifa Wama kana minal musyrikin Nah, kebiasaan Nabi Ibrahim ini milah agama Nabi Ibrahim diikuti setelah itu tetapi jadi melenceng gitu di Ka'bah itu banyak berhala-berhala Latar Uzza, Manat dan sebagainya gitu. Padahal Nabi Ibrahim sama seperti kita dalam artian agamanya agama tauhid. Wa makana dan bukanlah ya, Nabi Ibrahim ada dia itu minal musyrikin termasuk orang-orang yang musyrik gitu. Tapi orang-orang yang tauhid ya mengesakan Allah nah ini nah, ini ayat 96nya tentang uh, ya mula-mula yang dibangun masjid yang dibangun inna <tuh> lan baitul din lin nasil ladzi bibakkah mubarak wa hudan lil sesungguhnya mula-mula rumah diletakkan dibangun bagi manusia dan lazil ialah yang bibakkah di bakkah di mekkah mubarakah yang diberkahi wahudan dan menjadi petunjuk lil alamin bagi semesta alam baitullah itu ya في آياته لينه قام إبراهيم وَمَن دخله كان آمناً وَلِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً وَمَا كَانَ فَوْقَ رَفْعٍ إِنَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ غُنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بِمَا تَفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ Bi ayaatillahi, walahu shahidun, ala ma ta'malun. Ta qul ya, qul jangan qul, jangan jangan ada ekornya ya.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 Asbilillahi Al man aman tabrakulah riwa jawabatum shuhada. Wama dan itu mak itu nanti kita belajar terjemah perkata dengan metode-metode yang ada ya, metode kasyaf berani ada, metode bayan. Wama itu dan mak itu bisa berarti apa-apa, bisa berarti makna napi. Di sini maknanya manajatif. Wa ma Allah dan tidaklah Allah bighafilin akan lalai. Allah tidak lalai amma ta'malun dari apa yang kalian kerjakan. Wa ma Allahu birafil limma asalnya dari an dan ma an dari ma apa? Dari apa yang kam ta'malun. Awalan ta akhiran waw itu mereka amala Amila atau amala, pokoknya asalnya dari tiga huruf, gitu ya. Amala atau amila ngerjakan. Jadi tak kalian kerjakan. Jadi domirnya anta antumah antum, di sini antum antum tak Sama kan kayak di pesantren, walaupun memang ilmunya, ya, yang penting kita tahu lah belajar, gitu ya. Jadi bukan milik pesantren, harus di pesantren aja pinter. Banyak orang yang mas antren keluar pesantren nggak bisa apa-apa, gitu. Karena memang belum selesai, berarti. Alam seantera setahun dua tahun masih ya kayak sekolah aja lah kita ya SD enam tahun, SMP tiga tahun, SMA tiga tahun, kayak gitu ya. Itu, semoga lah ya. Gitu. <tuh> Ini ya. Ini kenapa tadi ada Bu Mary kan tadi berbicara tentang infak gitu, Ibu ya nyambung kan bahwa uh, infa. Jadi ada hubungannya gitu ya. Heeh. <tuh> <tuh>, ya. Jadi ibu enggak ngerti kenapa Bu Meri. Oh iya. Itu karena memang ada yang bertanya lewat SMS. Jadi ceritanya dia punya uang, ya. Bagaimana caranya? Ya dizakati dulu begitu. Ya, iya, ya ibu enggak ngerti ya, ya Bapak. Jadi kalau ada uang itu, ada usaha kita dizakati dulu 2,5%. Setelah dikeluarkan jakatnya. Siapa yang berhak menerima jakat? Surah 9 ayat 60 di sana. Innamas sodako tulil fukoro wal masakin. Nah itu di surat taubah ya. Setelah dibersihkan. Hartanya kan tersisa 975 ribu. Nah ngambilnya infak dari itu. Itu ya. ya jadi nyambung ya. Jadi kan berbicara. Tidak termasuk kita dalam berbuat kebaikan. Kalau kita belum bisa berinfak. Belum bisa memberikan dari apa yang kita cintai nah infak infak wajib jakat infak sunah sodako itu ya jadi hmm, hmm. nyambung ini kenapa ya gitu kan kadang-kadang kita nyambung lagi berbicara tentang satu materi oh ada hubungannya dengan itu tersampaikan tapi ibu dan bapak yang ini apa itu bu Mary oh itu tadi ya. dia bertanya tentang infak dan jakat SMS itu ya kalau lewat SMS memang jawabannya kadang-kadang ngerti kadang-kadang enggak ibarat sholat zakat itu kayak kaya ibarat sholat wajib sedangkan badiah qobliyah itu kayak infaknya sedekah ya infak sunah jadi infak eh, infak wajib zakat infak sunnah sedekah ke sana nah itu untuk zakat bisa dilihat ibu dan bapak di surah 9 ya surah ataubat 60 untuk infak itu di 215 Al surah al-baqarah surah ke-2 215 260-261 Nah disitu ada penjelasannya ya Orang bertanya tentang infak ah itu ada 215 di situ. Siapa yang berhak menerima infak sedakoh sunnah itu Ya ayah dulu Jangan kita ngasih orang lain Bunda, ayah bundanya kelaparan Keluarganya kelaparan gitu Jadi sebelum keluar, keluarga terdekat Islam itu agama masya Allah ya Kan ada ya Ada orang yang Ya itu tadi kembali kepada niat barangkali Ya bagi-bagi harta Semua dibagi Keluarganya tidak dibagi Bunda, ayah bundanya tidak dibagi Tidak benar, salah, salah total itu ya. Jadi harus keluarganya dulu Kecuali keluarganya berkecukupan Dan mereka tidak menerima Nanti diberinya dalam bentuk hal lain Tidak dengan materi, dengan perhatian Oh bunda itu, ayah itu sakitnya ini Diuruskan, nah itu Diuruskan kesehatannya ini dan itunya Jadi perhatian dalam hal itu ya. <tuh> Baik, kita teruskan ya. Jadi ayat yang ke berapa sekarang? 97 ya. Itu kuliah Ahlul Kitab itu kan ada. Nah ini. Mhm. <tuh> 98 ya ya. ya ini. Ul ul ahlal kitab bilma takfuruna bi ay Biyayati Allahi wallahu shahidun ala ma ta'malun Qul man أَلَمْ نَذَرُهَا أَمْ كُنْتُمْ سَدِيلَ لِلَّهِ مَنْ آمَنَ تَبَرَّعُونَهَا عِوَجًا أَمْ طُمُشُهَا ۖ nilain 9 itu ya tadi. 100 ya 100 surah ketiga surah al-ibrah. Ia... I Tak عليكم آيات الله و فيكم رسوله و من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط jadi wai idgombi guna Wa may ya'tunsin ispa pawi Wa may ya'tunsin billahi faqad bakasub. Faqad hudiya ila siratin mustaqim. dan bagaimana kalian bisa kafir bisa ingkar wa Padahal kalian itu telah dibacakan. Alaikum atas kalian ayatullah, ayat-ayat Allah. Wafikum dan apa. Dan pada atau di tengah-tengah kalian. Rasuluhu ada Rasulnya. Gimana bisa sih kamu bisa kupur, bisa kafir. Quran sudah dibacakan. Rasul ada di hadapanmu. Itu Kamu tidak beriman. Kalau sekarang. Kenapa sih kamu tidak bisa berubah. Padahal Quran baru saja dibacakan. Karena Qurannya hanya dibaca. Gitu. Tidak, di, tidak dipahami artinya, maksudnya apa, maksud ayat itu apa. Nah, makanya kita belajar terjemah perkata. Biar kita tahu. Jangan sampai kita sudah baca, tidak mengerti apa yang kita baca. Wa mai atasim bila dan barangsiapa dia berpegang teguh bila dengan Allah, dengan syariat Islam, dengan agama Allah di Nul Islam, fakodhudia maka sungguh dia telah diberi petunjuk ila syoratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Nah besok ayat 102 sebanyak ini menarik nih. Ya ayuhaladina amanu wahai orang-orang yang beriman mereka beriman amanu wa alipu jama mereka mereka di sini berarti huwa huma hum, hum amanu itu ya mereka beriman itu. Ya ayuhaladina amanu wahai orang-orang yang beriman it bertakwalah kepada Allah hak kau tu benarnya takwa. Kepadanya kepada Allah. Walatamu tunna illa wa antum muslimun dan janganlah sekali-kali kalian wafat kalian mati illa melainkan wa antum dan kalian muslimun dalam keadaan muslim Islam. Waktu sihmu bihablillahi jamia dan berpeganglah kalian dengan tali Allah dengan syariat Islam dengan tuntunan Allah dan Rasulnya jamia semuanya. Walatafarroku dan janganlah kalian bercerai berai Islam ini sekarang sekarang dari dulu ya umumnya senang bercerai berai sering senang berantem. Padahal Islam kalau bersatu kuat, Islam nggak pernah menang. Itu ya, masya Allah. Coba aja nanti. Mudah-mudahan ini mengingatkan ya. Itu masa sih yang sekian yang mayoritas kita <gitu> tidak bisa tampil. Karena Islam senangnya berantem. Gitu. Nah, ini bukan Islamnya ya, oknumnya. Mari kita bersatu. Nih ya. Dalam hal apapun. Waktas ribu bilhabdillahi jami'a ya. wa latafarruku. Dalam ekonomi kita terpuruk. Itu Yang punya kan ya Yahudi dan Nasrani. Dalam ekonomi, dalam politik, dalam apa saja. Kita selalu terpuruk. Karena kita senang, senangnya berantem. Kalau lagi susah. Lagi repot, lagi kecil. Kita mau bakuhantam berjuang. Berjuang udah gede pada berantem masing-masing pengen jadi pimpinan. Nah, ini ya. Ini ini kita kita enggak boleh menunjuk orang. Ke kita juga begitu termasuk diingatkan oleh Allah. Allah tahu gitu ya. Makanya berpeganglah kepada tali Allah yang satu, dinul al Islam, al-Islam seutuhnya. Dan kita jangan bercerai-berai, perbedaan partai, perbedaan organisasi boleh-boleh saja. Kita satu gitu ya, bersatu Jawa. Kuat insyaallah gitu. Nah ini mudah-mudahan ya kita tidak berbicara partai. Nanti itu bukan bagian saya nanti dalam hal ini kan tidak baik praktis. Tapi dalam artian apapun ya dalam kemasyarakatan coba deh saudara-saudara eh, kita yang nggak punya siapa yang menyentuh mereka. Kadang-kadang kan non Muslim nah, pelan-pelan didakwahi diajak lama-lama saudara-saudara kita. Pindah Agama. Ini karena memang Quran. K, Alpha, Ini untuk besok lah ya kita teruskan Tahsinnya Besok 102 Ini. Jadi Insya Allah banyak yang sudah SMS telefon Paris. Sekarang saya jadi pinter kayak Pak Suhai, Suhaimi ya di Jempang Abadi. Allah wakbar saya kalau dari dulu mungkin Quran sudah tamat katanya. Tapi ya kenapa harus ya memang iya. Tapi daripada dari daripada kan. Ya. Ya masa dulu kita Dulu kita selalu ketakutan Karena ada ada pepatah Ada ungkapan Kamu gak boleh baca terjemah Gak boleh baca Quran Menterjemahkan Al-Quran Kalau bukan pesantren Nah itu yang ketakutan itu Padahal Tidak selamanya benar Maksudnya Kalau ingin menterjemah sendiri Iya harus punya ilmunya Tapi kalau membaca terjemah karya orang pinter Kenapa enggak Memang dulu terjemah perkata seperti ini Gak ada ya Gak ada ini ini baru Gitu ya Belakangan gitu Zaman dulu kalau pengen pinter itu dari sukabumi aja pakai Pak Ustadz saya tuh pesantrennya ke Jawa ke sana Ke gontor Ke tebu ireng gitu ya Dan jalan kaki katanya itu dulu ya. Sekarang udah ada kendaraan Nah ini nah, Sekarang untuk pinter itu insya Allah banyak sarananya Apalagi dengan komputer Dengan buku-buku yang canggih Cetakannya juga sekarang Quran itu bagus-bagus ya Buku-buku Islam itu bagus-bagus cetakannya Baik ada waktu 15 menit kita belajar. Aduh mohon maaf Ibu hari tadi hujan jadi data komputernya saya enggak bawa takut ke hujannya nanti dan saya lagi menunggu yang dari Ibu ini biar mudah ya. Jadi tanya jawab dan terjadwalnya kalau sudah di PowerPoint satu slide satu itu satu satu pertanyaan, pertanyaan dulu baru jawaban, pertanyaan berjawaban enak gitu ya. Ya, yang menikmatinya enak Ibu yang mengerjakannya repot ya Mohon maaf Ibu itu Karena kesediaan Ibu membantu semua orang Alhamdulillah uh, Untuk yang Granada sama Bayani Mungkin Ibu tidak terlalu sulit ya Untuk dimasukkan ke powerpoint Untuk kirikan tulisan Arab Biar nanti saya yang mengerjakan Berbagi Baik, uh, yang ingin mencoba Boleh ya, silakan uh, Surah ke-70 Ini ibu joko alhamdulillah diberikan kepercayaan ya masih diberikan umur panjang. Nah, Pak Joko alhamdulillahnya disyukuri jangan nyanyi-nyanyi jangan ini kan cipta diberikan kesempatan. Sebetulnya orang yang ditambah usia itu bertambah bilangan, berkurang kesempatan hidup kan gitu. Kalau hari ini harus hidupnya 50 tahun misalnya. Sekarang saya dalam 42, berarti jatah hidupnya 8 tahun lagi. Kenapa saya harus bahagia kalau saya bertambah satu tahun itu berkurang gitu ya. Disyukuri, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih saya masih diberikan kenikmatan gitu. Disyukurinya itu bukan hurah-hurayah ya gitu. Baik. Nah, coba lagi ya. Silahkan di 85904785. Eh yang kemarin ya Al-Ma'arij ya. Surah 70 halaman 500 569. 569. Ini. Watak manusia. Siapa yang tidak? Ini Allah yang ber, berfirman. Allah yang menciptakan kita. Yang memberi rezeki kepada kita. Allah tahu bahawa manusia itu selalu teluh kesah. Nih kan pagi-pagi. Dikasih hujan, marah-marah. enggak -marah. ada hujan, marah-marah juga. Enggak pernah bersyukur manusia itu. Kecuali orang yang suka sholat. Yang sholatnya konsisten. Continue gitu ya. Hmm... hmm. Pak Narto di Pondok Gede, Pak Ari bagaimana? Kalau kita mensolatkan mayat, terus kita menerima amplop dari ahli keluarga mayat, aduh jangan diterimalah ya, nggak dikembalikan lagi, tambahin lagi kembaliin. Tapi kalau supaya tidak menyakitkan yang memberi, ya terima nanti sedekahin lagi kepada orang, intinya. Itu kan kadang-kadang nggak dikasih, terus wuh, nanti sakit hati lagi orang. Terima nanti simpan ke koropok masjid atau bagaimana? ayat ke-19 surah ke-70 A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim Inna al-insana khuliqa izaa masahush sharru jazaa wa izaa wa iza khairu manaa manaa innal musallin tuh innal insana inna li taqkid menguatkan meyakinkan bahawa sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah Keluh kesah. Tidak pernah syukur. Selalu serba salah. Dikasih hujan salah. Dikasih kemarau salah. Dikasih ini salah, itu salah. Hujan banjir. Ya, karena buang sampahnya sembarangan. Ini. Innal insana. Sesungguhnya manusia. Kholi kok diciptakan. Halua keluh kesah. Iza masyahu syarru jazua. Apabila menimpa. Asyaru kejahatan. Kesusahan. Kayak ini hujan jazua keluh kesah dia. Wa idza masa manua dan apabila menimpa al khair kebaikan kesuksesan sukses manua dia menahan dia sangat kikir dia lupa diri dipikirnya sukses milik dia hasil kerja dia. Banyak kan orang yang bekerja tidak dapat apa-apa. Banyak hartanya sudah banyak bahkan terbakar habis gitu kan. Nah ini semuanya milik Allah. Kita hanya ikhtiar, hanya usaha. Itu watak manusia apa sebenarnya? Jadi manusia itu selalu keluh kesah. Jika mendapatkan kesusahan dia berkeluh kesah. Jika mendapatkan kesuksesan dia kikir. Dia menahan manua, dia menahan diri. Menahan sangat kikir, lupa diri. Tetapi tidak semuanya istisna, kepengecualian, musallin, kecuali orang-orang yang menegakkan sholat. Bukan yang mengerjakan sholat ya. Mengenjakanlah banyak. Salatnya betul-betul tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat ia korupsi jalan, salat ia maling jalan, salat ia mengurangi timbangan jalan. Enggak begitu. Jadi imannya ditunda di rumah. Jangan imannya bawa ke mesjid, bawa ke kantor, imannya bawa ke pasar. Itu ya. Jangan mengurangi timbangan. Oh enggak saya mah. So, Masya Allah ya orang jahat sekarang. Itu Itenaget apa tu kemarin saya lihat di televisi dari formak pakai formalin, pakai daging daging yang masya Allah yang ayam yang bangkang, oh, Allahakbar masya Allah begitu jahat orang-orang itu. Itu ya tanti sekarang banyak penyakit itu diantaranya, iya dari Allah, tapi penyebabnya manusia yang jahat jahat itu. Beras dipakai pemutih itu ya, masya Allahnya banyak sekali. Ayam-ayam mati dijual, daging-daging disuntik, di dikasih air dulu. Allahu Akbar. Minuman anak-anak dikasih jahat pewarna. Pewarnanya pewarna buat pakaian. Dikasih pengawet-pengawet mahir. Allahu Akbar. Betapa jahatnya orang. Ibu dan bapak maaf. Yang muslim. Yang muslim juga muslimah ya. Yang muslimah ya kita jadi pedagang yang baik. Pedagang yang jujur. Karena pedagang yang jujur, yang baik, yang adil. Sama seperti para suhada. Masya ya, Allah. Betul-betul, karena kita kan ber, berjuang Untuk keluarga, jangan Keuntungan sesaat merungikan Semua orang, semua orang banyak Jangan ya, insya Allah Bayangkan kalau anak-anak kita, putera putri kita Mendapatkan minuman dari pakai pengawet Pakai pewarna-pewarna Pakaian Allah Kasihan mereka, gitu ya Jangan saudara-saudaraku Kembali kepada jalan yang Meridoi Allah, ya. ini Ini manusia Saat Suka dia lupa, saat sedih dia keluh kesah. Tilal musallin kecuali orang-orang yang menegakkan solat, yang solatnya tanha anil fashya iwal munkar. Dengan solat, bisa mencegah perbuatan keji dan bengkar. Bukan orang yang melakukan solat, tapi tanpa bekas, tanpa asar, tapi bukan Paris. Saya juga lagi berusaha betul sama-sama, ya, untuk menegakkan solat kemudian tanha anil fashya iwal munkar. Itu aja juga termasuk alladzina hum 'ala salatihim daimun yaitu orang-orang yang hum mereka orang-orang yang pasti mereka itu 'ala salatihim atas salat mereka daimun orang yang menetapi atau konsisten continue salatnya tidak bolong-bolong dan salatnya itu tadi tanhan wa fasaivan mukta Allazina hum 'ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum bukan hanya salat selalu salat itu dikaitkan dengan zakat coba dengan infak dan orang-orang yang fi amwalihim pada harta mereka hakum maklum. Ada bagian tertentu hak orang lain. Lisan ilil wal mahrum untuk orang yang meminta dan untuk orang yang tidak meminta. Ada orang yang menahan diri walaupun nggak punya dia nggak mau minta-minta. Tapi kita harus tahu gitu ya. Di dekat rumah kita kan ada masjid, ada musola, ada guru ngaji, ada ini, ada itu, ada pak guru, ada madrasah. Kan? Dibantu lah mereka. Mereka berhak kok menerima zakat. Bayangin aja. Dihidup di Jakarta gajinya cuma 200 sebulan Bayangkan Mending kadang-kadang ada yang lebih rendah dari itu Pak guru, ibu guru tuh Allahu Akbar, Masya Allah itu. Padahal kita pintar, kita bisa Melalui pelantara bapak dan ibu guru Mereka pahlawan-pahlawan ta, Tanpa tanda jasa Tapi memang harus diperhatikan dong Kesian mereka ya Yang di masjid-masjid gitu ya Yang ngebersihin masjid Ya, itu dibersih, dibantulah ya Jangan sampai nanti karena tidak dibantu uang keropaknya dipakai. Ya ini. Karena tidak dibantu mereka. Mereka berhak dari masyarakat. Mereka mengabdikan dirinya tinggal di masjid. Makanya kalau masjid-masjid di Timur Tengah mereka dapat. Ada beberapa itu dapat gaji mereka itu ya. Itu muadzin, imam-imam Bilal, marbotnya semua dapat itu ya. Kita nah ini perlu perhatian. <tuh> nah ini. Al-lazina hum ala salatihim daimun Wal-lazina fi amwalihim haqqun ma'lum Lissaili wal mahrum Dan orang yang beriman kepada hari pembalasan. Bukan hanya yang sholat, bukan hanya yang zakat. Dia juga orang yang percaya iman kepada hari pembalasan. Dia juga iman dan percaya akan Betapa berat, betapa besarnya siksa Allah terhadap orang-orang yang kafir. Takut terhadap siksa Allah. Makanya dalam Quran itu kan ada wa'ad dan wa'id. Ada janji dan ada ancaman Allah. Gitu ya. Ada pahala, ada siksa. Ada, makanya baca Quran kan seperti itu. Inna azaba rabbihim ghayru ma'mun. <tuh> Hanya itu saja takut pada siksa Allah. Bukan hanya itu, juga orang-orang yang memelihara, memelihara apa? Farjinya, maaf, kelaminnya atau uh, ya alatnya apa? Iaitu ya, begitulah. Walladinahum dan orang-orang yang mereka lifurujihim bagi kemaluan mereka, halfidun mereka memelihara. Kecuali pada istri-istri mereka dan budak itu dulu budak-budak ini ya, ini budak-budaknya sekarang sudah tidak berlaku itu Bukan berarti Quran tidak berlaku lagi bukan Ini ada nasah dan mansuh Tapi orang-orang Arab sebagian yang bejad Menganggap bahwa tenaga kerja Indonesia ke sana dianggapnya budak dipakai Nggak nah, benar, nggak ada perbudakan Sekarang sudah nggak ada justru itu Islam datang menghapuskan perbudakan Karena ada seperti itu Yang di, di, gimana dibilang bejad juga bilang salah Uang dari dari Indonesia TKW itu mereka punya suami di sana nah itu kan tapi walaupun itu perlu perlu diskusi ya gitu kan orang yang pergi tenaga kerja itu kan meninggalkan suaminya nah ini berat juga ya, permasalahan lagi nanti kita bahas tersendiri dalam kajian, kajian sendiri ya apa hukumannya bagi seorang istri yang meninggalkan suaminya untuk bekerja tapi bagaimana dengan suaminya kan dayus lah ya, di Hulu Nanti kita bahas. Ya. Sayang waktunya, Ibu teruskan ya. E, terjemah perkataannya, belajar baca, tafsirnya, terjemah. Shalawat. Banyak ya yang sudah SMS. Pak Ari, terima kasih. Kok saya jadi pintar Bukan karena saya, karena Ibu dan bapak punya keinginan dan kita punya sarana. Kita berterima kasih kepada Radio Kayomani yang sudah memberikan jalan. Dan hakikatnya ya Allah yang telah menggerakkan hati-hati mereka sehingga kita bisa belajar seperti ini. Nanti siang saya ada di Masjid Al-Hidayah ya silahkan ibu dan Bapak ada saran ada kritik jangan teragak silakan sampaikan kepada kami di 0812 8287881 0812 8287881 Terima kasih atas kebersamaan pagi ini Bilahtabi Qadhiyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajar para pendengar untuk menyisihkan sebahagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak dan sarakok guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin.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 Hari ini hari Senin, hari ke-24 ke-9 September tahun 2008. Selamat pagi para pendengar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di hari Senin pagi.